Yəhya, 17-ci fəsil İsa, buları söylədiydən sonra, başını göyə qaldırıb, dedi. Ey ata, vaxt gəldi, öz oğlunu izzətləndir ki, oğul da səni izzətləndirsin. Sən ona bütün bəşər üzərində səlahiyyət verdin ki, ona verdiyin şəxslərin hamısına Əbədi həyat versin Əbədi həyat da budur ki Səni Yeganə həqiqi Allahı Və göndərdiyin İsa Məsihi tanısınlar Mən yerinə yetirməyi tapşırdığın işi tamamlamaqla Səni yer üzündə izzətləndirdim Ey ata Dünya yaranmazdan əvvəl Mən sənin yanında olarkən, malik olduğum izzəti indi mənə öz yanında ver. Dünyadan mənə verdiyin adamlara sənin adını aşkar etdim. Onlar idi. Sən onları mənə verdin və onlar sənin sözünə riayət etdi. İndi də bilirlər ki, mənə verdiyim bütün şeylər səndəndir. Çünki mənə bildirdiyin sözləri onlara bildirdim, onlar da qəbul etdi. Sənin yanından çıxıb gəldiyimi əminliklə bildilər və məni sən göndərdiyinə inandılar. Mənim onlar üçün xaişim var. Dünya üçün deyil, mənə verdiyin kəslər üçün xaişim var. Çünki onlar səninkidir, mənim olan hər şey sənindir. Sənin olanların da mənimdir və mən onlarda izzətlənmişəm. Mən artıq dünyada deyiləm, onlarsa dünyadadır və mən sənin yanına gəlirəm. Ey müqəddəs ata, onları mənə verdiyin adınla qoru ki, bizim kimi bir olsunlar. Onlarla birlikdə olduğum zaman Onları mənə verdiyin adınla qoruyurdum. Onları saxladım və müqəddəs yazı yerinə getsin deyə həlakə gedən adamdan başqa onlardan heç biri həlak olmadı. İndi isə sənin yanına gəlirəm. Dünyada ikən bu sözləri söyləyirəm ki, mənim sevincim onlarda kamil olsun. Mən onlara sənin sözünü verdim. Dünya isə onlara nifrət etdi. Çünki mən dünyadan olmadığım kimi, onlar da dünyadan deyil. Onları dünyadan götürməyi deyil, şər olandan qorumağı səndən xaiş eləyirəm. Mən dünyadan olmadığım kimi, onlar da dünyadan deyil. Onları həqiqətlə təqdis et, sənin sözün həqiqətdir. Sən məni dünyaya göndərdiyin kimi, Mən də onları dünyaya göndərdim. Mən özümü onların uğrunda təqdis edirəm ki, Onlar da həqiqətlə təqdis olunsun. Yalnız onlar üçün deyil, Onların sözü ilə mənə iman edənlər üçün də xaiş edirəm ki, Hamısı bir olsun. Ey ata, Sən məndə, Mən də səndə olduğum kimi, Onlar da bizdə olsun ki, Dünya sənin məni göndərdiyinə inansın. Mənə verdiyin izzəti, Mən də onlara verdim ki, Biz bir olduğumuz kimi, Onlar da bir olsun. Mən onlarda, Sən də məndə olmaqla, Bütünlüklə bir olsunlar ki, Dünya sənin məni göndərdiyini, Məni sevdiyin kimi onları da sevdiyini bilsin, ey ata, istəyirəm ki, mənə verdiyin şəxslər də mənim olduğum yerdə mənimlə birlikdə olub, mənim izzətimi görsünlər. Bu izzəti dünya yaranmazdan əvvəl məni sevdiyin üçün mənə verdin, ey ədalətli ata, dünya səni tanımadı. Mən sə səni tanıdım. Bunlar da sənin məni göndərdiyini bildi. Sənin adını onlara bildirdim və yenə bildirəcəyim ki, sənin mənə bəslədiyin məhəbbət onlarda olsun. Mən də onlarda olum.